مرآن مخترم آجنگو مولانا مبتی توسی بحمد سے دوره تأثیر قرآن در ایکس و سطره نمر کے سطح چه فمحل <سؤال> بل الخیر مرغس کی و بایس نو دوزارات کی شعر دید امیل ایگو پتا ہے سطحی اشاہ دی سنت کے سطح سیریز مرکل دکان نمبر تئیس حفظ رحمت لازانیز د چوک جانگی را را سوای پروپرائیتر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 031-1510-124 داخل کئی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <اللح> مفسرین اکرام دے زائباندے ٹھول زکر کئی چھ دے نا عذاب دا قبر ثابت تے اسم پا پر غونیانو اور پیش کی گی. او هغه پور پښکول شي د قیامت پرځ د لاغینه ساغه ضابطه داخلي شي غن آیاتو ندی پدی باندي د 29 آیاتونو ن زیاد آیاتونا مبارکا پدی باندي دلالت کوي وزا ټول راړو له نشما سورہ احقاف کې براشي ملک کې براشي تحریم کې نوه کې قمر کې تور کې دارانګې نمل کې تیرشویدیا نام کې انفال کې جاسیا و تور او قمر توبه احقاف وغيرها ګنځایونو کې دي چې عذاب د قبر شته دی او د قران کریم نه ثابت دی او عذاب د قبر نه او ثواب د قبر نعمتونو د قبر نه انکار انکار د قران کریم نه او کفر دی په دې باندې کافر ګرځي او دا ری ټول نو یو ایا دام دے چې دا کم موږ اوس پلوست نو عذاب د قبر الله دې دې موږ محفوظ کی اولله دې موږ داغه نا بچو ساتي دا حق دی نعمتونه د قبر اغام حق دی عذاب د قبر دا څنګه دې نو یاد ساتای مخ کیاسین کې میرا نام مليو دوه کرامو سلور اقوال دی مختصر واوري مشهور او دا ټول حق دی ټول حق دی او غلط پکې او کها مخایو سره ظلم کای او دې کې یو قول ته غلط وای ناغت چې کم دې مطبول قلب غرزدلې یو الله والا فضلبا نه مہر لګولې نو دا غید زالم دې اسلام بل لار بیا سکه دې چې الله جهنم توقول سي دا ولا پکار دی بیا یو <تصفح> قول دا چې عذاب دو قبر بر حق دې کیفیت الله ته معلوم دې خبر بس منګ ته پته نشته <تصفح> کوم ده هاګه بل دا کول دے چه عذاب د قبر حق ده ااو دا روح لرا ده فقط صرف روح لرا عذاب ده د قبر عذاب قبر ده د قبر نه مراد عالم برزخ ده دا قول د علماي کرامو د غنو علماو او د صحابه کرامو د ډیر صحابو او مسلک ته کدی ته یو سړی غلط وای چې دا غلط ده نو دا لوی ظالم نه دارنګې دریم قول د اهله سنت والجماعت دیو بلی ډاله هغه دا وای چې عذاب د قبر حقته او جسم او روح دواړو لرده خو د جسم نه مراد جسمی مثالی دی او دا اکثر د صوفیاء کرامو مسلک ته نام بر حق دی کہ دے باندے اور سڑے اعتراض کئی چی جس میں مثالی باندے اعتراضات شروع کی لکا اہل ستن والجماع اہل الحلوائی والخانک چنن کئی نو دا لوئی ظالم دے او دے دی دا کابیرین دے بارات و منکر دے او دے نمانی او دا احادیث و انکار کئی اللہ بہترین تفصیل پا دے باندے چی جس میں مثالی آقاعت تبیان کی بابا دے چلاس کڑے دے دی دیر بہترین انداز کئی سلورم مسلک د علماء کرامو چې عذاب د قبر حق دی او روح لارام دی جسم لرام دی او جسم نام دغه جسم د دنیا مراد دی خو هغه ولا دا ذکر کوي چې دا سه معمولی تعلق دی چې کله روح لار عذاب ورکیږي نو د دې جسم سره دا سه معمولی تعلق وي چې د جسم ته دغه عذاب پته لګي کاجسم لن نعمتونو ورکیږي نو دې جسم ته اغه روح لره نعمتونو ورکیږي نو دې جسم ته داغه نعمتونو اغه احساس کیږي نو روح راضی نه حرکت به جسم کې ناراضي او جسم د پاره دا شرط نه نه چا دې صحیح سالم وي کړي زر زر شینو بیا مغر زر زکه الله په دې قادر دی چې دیلر عذاب ورکیږي او حیات پکې وای دا سه ناراضی لکه څنګه چې اگر کا جسم ریزه راځي او غړن ای بارتون دي په دې باندې بیا او دا اکثر د عام فقهای کرامو مسلقتې الله اکبر دا سلور والا مزایب حق دي تین زم مذهب مذهب باطل د اهل الحلواء والخانقته چې دا دعوی چې روحهم دې قبر کې دې یا روح پخپل زای کیره خدا سے حیات ته چې جسم دکه سه فقبر کې بیا ژوند دے دے او اغلره عذاب او نعمتونه ورکول شي عذاب یا نعمتونه ورکول شو دکه سه ژوند دے دے دا مسلک دا د ایت چام اهل سنت والجماعت کې نه د تیر شوي او دا د اهل سنت والجماعت مسلک نه دی دا چې کم دے ک نور سندم نه نخپل حنفی کتابونه را واخله نوم په اړه پوښي شرع د عقیدت ته اړ واخله چاغي کې مسلک د اهل سنت والجماعت او د علماي احنافو خصوصا د احناف هغه وی دا ده چې عذاب د قبر حق ته او چې کله غیبان بیا غټ تفصیل کوي نو هي هاذه اعاده خاصه لا توجب حیات البدن قبل يوم القيامه دا اعاده خاص صدا او دی سره دا بدن حیات د قیامت نمخ کې نرازی دا رازی خاص اکبر او بل که اغا نمانی نو دا دا القول الفصل القول الفصل دا انفی علم کتاب دے او دا انفی متن شرح کرده دا اغا را و اخلا دا اکبر شرح کرده دا نو اغا هم ذکر کئی چه دا کم حیات پا قبر کے دے نوی قدیت تفقو علا ان تلک الحیات لیسد بحیات کاملت تکون معا القدرت والعرادت والافعال الاختیاری دے سر قدرت او افعال اختیاری وغیر نوی دا صرف تعلق انده چې بس احساس دا نعمت او احساس دا عذاب کی گی دورا او دا فدی زائبان دے علاماء اکرام علاماء روح مدارک ذکر کئی وَيُوَاضِعُ هَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ داننګې امام قرطبي ذکر کوي وايي قال مجاهد و اكرما ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم قال هذه الآية تدل على عذاب القبر دا په عذاب قبر باندې دلالت کوي داننګې علامه روح الماني ذکر ففي هذه ففي ظاهر على بقاء النفس وعذاب عذاب د برزخ باندې دلالت کوي دا رنګه تسهیل ذکر کوي کتاب التسهیل کې او واستدل اهل سنتي به ذلک علا صحت ما ورد من عذاب القبرې اهل سنت والجماعت په دې آیات کریمه باندې چې کم واري چې د احادیثو نو مدارې په صحت باندې د عذاب د قبر نه چې سراغ لیدای په صحت په دې آیات کریمه استدلال کوي دا خبره جساس ذکر کړی دا او دغه خبره علامه ابن کثیر هم ذکر کړی دا دغه خبره ا احمد احمدی هم ذکر کړی دا رنګ دا خبره امام بیزاوی هم ذکر کړی دا خبره امام مشهری عبد الله ابن مسعود و غیره د خلکو ټول ذکر کړی امام قاتیبی چې دا, دا عذاب د قبر باندې دلیل دی او آیاتونه په دې باب کې ډېر ګڼ دی الله اکبر معذاب د قبر حق دی او کیفیا تی دکده چې کما نظریه د جواب دی کې نو هغه برحق دی او تذلیل پدې کې دی او بل قیره څوک دا وایي چې عذاب د قبر صرف روح لره ده په دې اعتراض کوي دا په لوی دے پلوی لوی صحابه او اعتراض دي په لوی لوی صحابه او باندې دا اعتراض دي په لوی او په لوی علماء د دین باندې ځکه امام رازی وایي قال به عالم من الناس یو لوی دنیا د او که ته دا مې چې څوک به قدر ما یی تعلم او یی تلذذ تعلق شته او اغه ته غلط, غلط وای نو دام دا هم غلطه ده بلکل غلطه ده او که څوک دې ته غلط چې جسمی مثالی ته غلط وای لقال سنت والجما ته د صوفیا او مسلک چي ده دې ته څوک غلط وای نو دا هم لوی ظلم ده لقالو الحلوه والخانق اعتراضونه چې کمند نو په دغه باندې کوي په جسمی مثالی باندې دا ډېر لوی ظلم وغولونه د پکار په پا دیکه بس عذاب د قبر حقته کیفیت مفوض الى الله دی الله خپويږي واذ یتحاجونا براعت د الہی باطلہ واذ یتحاجونا فنار او په وخت کې چې کله جګړه بکیدا د معبودان او دغه باطل فرستان خلقه فی ناری فور که فیا قول زواف آفاس اول بایی اغا کمزوری کلی اغا کمزوری موریدان اغا کمزوری شاگردان لی لذینا کسان تا استقبرو چیزانی غٹ گنن لیو اینا کننا لکم و بیشکو منگاست تاسور تابیدار فس آیا یای تاسو دفک انکی زمنگنا سیساد ارنا قال اللذینا اغایی آغا تاییتو ان كلونفیا قاله الذي نګرو باید کسان چې ځانې غټ ګنهلیلو ان کلو نوفیا بشهمګه ټول ټوله یبا پهې جان ن کې بشا کاله تالا پېصله کړې دا په ما ب د بندې ګو کې و قالهله نه فناې او به کسان چېی پهوررکېغا خزان چایانو د جان نته اودو ربه کومه دوه واړی خپل را نه۔ او دو ربکم یو خفف عنا چس پکی زمانگنا یو من سحسا من العذاب دعذابنا یا یو رز دعذابنا یو رز خود رالا چوٹی را کی کنا قالو ابو ای فرشتی علم تکو تاتی کم آیا نو چرا غلو تاسو تارو سلانستاسو پوازی ها دلائلو سره قالو ای بدی بلا و لینا فرشتی بتی خرا نو پارشتې وو تا وی فدو خپل سوال کوي فدو خپل سوال کوي وا ما دوه ال کافرینا الا فی ظلال او دوه د کافرانو بل د کافرانو ماګر پتا بایې کی ایستوجو بول نشور کولې بیا کدی ډیر وای دلته کې د مولانا خدای جوړ کړه او د پیرنه خدای جوړ کړه او مخ کې او رستو کتا پورته وتابا کې ده یارمو خو دنیا کې سپاس او تا ویو لګازابره نر کاوی زئی زئی غیر لګوی من ټول پرات وی جان نن کوس مخلاصین نشته را او بیا په پرسته جیسواله کوي کنه واړی کنه خپل تاسو له څه چالو انبیار ترا غلو واړی خپل بنو توجو بچتای دا سب ځهانم کفرا تای اعزن الله منها انا لننصر الرسلنا ذو میسا او دیکي تسلی نبی علی سلام ته دارنګه دلیلي نکلي د موسی علی السلام او د کل انبیانو نه دارنګه زاجر مجادل تاو 15 د دلایل او دلایل په اسباد د قیامت او اول تسلی نبی علی السلام تا ان لا ن نو سررو بشه منګه خامه خایمداد کو دخ پلوامبی او لګلو شوام بیا الذينا دا کسانو چیمان راړدي سره په جوده دنیایا کې یا او ماو پهرض باندې یکومل شاده او په غرض باندې بهو مداد کوو یانی یا دامهنا نوچ ظیم یو مکومل شاده د قبلې دل لفتونه. او مطلب اور کمن گدیلرا پارس باندے چ کلا بہ او دری گیا گواہاں نون گواہاں لا یان فوزالیمونا فائدہ بنور کئ ظالمانو تا عذرنا د ا گئی ولہم اللانا د دئی د پارا بلانہ توی او د دئی د پارا دیر بد انجام بوی ولقد اتینا دلیل او تحقیق سرور کلمہ دل... موسی علیہ الصلوۃ والسلام لره ہدایت و او رسنا او ور کلو منگا بنی اسرائیل و تال کتاب کتاب لرا او دن دا پارا هدایت او دا د دا, دا پندو نسید دا پارا دا خاندان دا آنقل بیر تسلی فاس بیر اینواند صبر کوا لکسنگ چی موسا صبر کلو فاس بیر صبر کوا اینواند اللہ بیشکوا دا, دا اللہ تالا بلکل رشتیادا وستغفر لزم بیکا وستغفر لزم او بخشش غالا دا د دخپل د د خپل ګنااونو نو ګناوا تاواله د خپل الحسنات الابرار سیات المقربین یا دا چې زامبه اماتیکا ګنا بخشواړه د ګنااونو دوه مت خپل د پاره خپل امت د ګنااونو بخشش واړه یا دا امر نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ده او اورونه ما او تاته ده چې تاسو دا سیکوي یا امر بل استغفار دا تعبدا د فارا د رافید درجاتو الله وسبحه او تسبیح بیان واپس ثاني د خپل پرور دیګار سلام ما خام والاب والابکار او سحر کې ان این اللہ زینہ زجر بے شکاہ کسانیو جا دلیل ناچے جا گڑا کوئی پا آیا تو نو دباری تعلیٰ کے باغیر سے دلیل ناچے ان فی صدوریم ندیدار پسی نو دیدار اللہ کبرو ماہم مگر یولوی دا ماہم بی بالی غیچی ندیرہ سیدو کبرو ماہم کبرو ماہم یہ یو لوی کبر دے ہم بالغ بی بالغی چی دی دی رسیدون کیا غیطا اگا کبر اولوی والی کی انتہا ترسیدلی دی لوی متکبرین دی دی و جنا دا اللہ پایاتونو کے جگڑا کئی یا ما نفیہ کا ما هم بی بالغی ندی دی رسیدون کیا غیطا کدی یار سور علوی کیا گا لوی ای ترسیدین شی یور اس بی اللہ را پس بناوا والا پالا تعالی سره بشکره د الله تعالی هغه دې اوریدونکې ولیدونکې دلیل اني په اسباد قیامت دلیل اني دیتاوي چې د معلومه ل نه په علت باندي دلیل اونی ولې چې د معلومه نه پجانب د علت ګور آسمانونو ته ګور آسمانونو ته نو اسمانونو نا اوزمکه چې دا پیدا کول شي دا پیدا کول شي نو هغه الله قیامت عمره استه شي لا خالق السماوات خمها پیدایشت آسمانونو او دزمه کې اکبر ډیر لوی د پیدایشت خلکو نه لیکن اکثر خلکو نه لای علمونه نه پويږي و ما یستویل ایا بل دلیل وما ما یستویل ا ما والبسیر دلیلی دلیل لمی چې د جانب د علت نه جانب د مالول باندې اونې والے شیز دا دلیل ګور دلته کله وی برابر نه دی هلو مشرک او موحد هلون اولیدون کې برابر نه دی فهمه مطلب یعنی قیامت بد د دیده 파را راولم د دیده 파را به راولم چې خلقو رب بدلور کم بدلا, ورکم بدلا. وَمَا يَسْتَوِلْ آمَا او ندی برابر آمو شرک وَالْآمَا وَنَدِ برابر آمو شرک وَالْبَصِرَ وَمُحَهِدَ وَالَّذِينَ وَاکَسَانْ چِمَانِ رَوْلَ دِ عَمَلِ کَرَنِكَ آغَم ندی برابر وَالَلْمُسِي وَنَدِ وال برابر آبادِ آب کَوْنِكِ اللہ اکبر یو طرف تا موحد بل طرفه مشرک ده برابر نه او نه دي برابر هغه سانشي مان راوله دي او نه کامل کړه دي او نه دي برابر هغه بد دي کونکي ولل موسيو هغه بد دي کونکي برابر دي یو طرف ته خامل دي یو طرف ته بد عمل دي دا برابر دي دی, دی وای زما جنته صف عمل خو نه دي وای بد او نیک عمل والا برابر دیننه په بد عملي خو نه دي چې ته بد عملي کونو جنته قلی لما تتذکرون دیر لگ چې چی تاسو نسیت حاصل ہوئی بیشک قیامت خامخار عطلون که دیر نیشتره شک پر عطلو داوئی که لیکن اکثر دا خلکونا ایمان نرادی وقال ربکم دونی استجب لکم او ویلی دی پروردگار استاسو اعادت داوئی چه بلن یو دا اللہو کئی او اللہ تا چغوئی وقال ربکو مدونی او ویلی رب استاسو غاڑی زمانا قبلو مستاسو دفارا بی شکل آکسانا چی زان غٹ گنی آن عبادتی دو توحید زمانا یستکبیرون آن عبادتی ځان غٹ گنی دو بلن زمانا سید غلو ناظر دا چی داخل بشی جانم تا داخلی نا زلیلا زلیلا با جهنم داخل شی او دغه د زمانی د جاهلیت یو ظلمو د الله د بللینا او د الله د توحید نسانې غټ غنو غټ 35 کې تیر شو د سوره صفات کې ان هم کان وزا لهم لا اله الا الله یستكبرون دایځا دو غټ غړي چې کلا وته لا اله الا الله وی ګور دلته کې سوال راځي چې مونږ ډېرې دعاګانې غواړو او قبلې گینه نو دا و سره کېدل لګې قبل او مز است د پارا چې کلمه وخښي لکه سوره انعام کې دا تایید بیا کستاسو یاد نو اتیر شوه دی 41 دو سوره انعام کې وایخ فما يدونا الیه ان شاء الله لرب کیا چې دېسته بل کم تکلیف اوبه لرکی کچره وخښي ان شاء الله او دعا الله تعالی په خدا ده ته دیوځينا حضرت علی وہی اللہ اکبر دا حدیث ته نبی علی اسلام فرمای لیسا شیئون اکرم علی اللہ من الدعا فالاواند داس یو عزتمن شی نشته چا د الله نه دعا دو د دوان الله تعالی ته زیات کرانی الله باندي دعا او دعا باندې تفصیلی خبره من سوره اعراف کې کښلوه او هغه غ متعلقات مونږ ذکر کړو دعا د الله نه غوښتلو غوړې الله الذی دلیل عقلی اول پدې باب کې الله الذي ده الله تعالی ها بچاره لکم چې ګرزولې تاسو لپاره شپه دې دم پارا چې تاسو را مو کوي فیفاع کې ونهار او ګرزولې درځلره ان الله بیشک الله تعالی حوند فضل له خلق باندې لیک سينه سرد خلکو نه لایشکورون شکر نو باسي زالیکوم الله تاسو ته همدغه صفاتون ولله دے چیراب استاد سودي خالقو کل شی پیدا کونکه دارشید لا اله الا هو بل پیدا کونکه الله مگر دک یو الله دے پس کم پلا اړو لکی تاسو ته توحید نه شرک دا کذا الکا دار یو فکل ذینا اړو ل <سؤال> کېږې کسانو چې وغ پایتونو دله تالا باندې یاجه دوه چین کار ب کوو یا اړولی شو کسان یا اړو ل کېږیا کسان چې غی پایتونو دله تالا باندې چین کار کوي الله الله اللهځ الله تلا ذاې جعل لکوم چې ګځې استان سر پار ځم کا قراره ځای د سکونهته اوسمما اب نه اوچ آسمان چاته او سرتونې درې تا لا پس تکڑی دی سورة تونستاسو او روزی در کڑی تاسو اللہ دا پاکی زو سی زننا دا غسی پتونو علا تاسو توام اللہ دے چرفت تاسو دے اللہ فتبارک اللہ پس برکت اچھو لگا اللہ تعالی چرف دے دا مخلوقاتو هو اللذی دا اللہ تعالی لا هو الحیو دا اللہ تعالی کامل جواندے دے دا سے جواندے سور فرقان کی ترشو لایا موتو چمرک پی نرازی والذي دا, جو دا الله جوانده ده لا اله إلا هو نشت ده بل هميشت جوانده إلا هو مگر دا كهو الله ده فدوه پسو برأي ده لرا مخلص وينا پدا سيار كي خالص كون كي ده تغارا بندگي الحمد لله پس سيبتو نادوخ ده توب ده الله تعالى ده پار ده چه رب د ده مخلوقات دليل وحي قل ويا اني نهي تو ويا چه بشاك زمن ما ده نا چی د آکه سانو تدو نا چی بلایتا سوما سیواد الله تعالی نه هر کلا چراغ له دماغ تا وازهه دلایل ترپا درپ او حکم او صلیما دا چی غړک کی د مزه رب د مخلوقاته اعبودل من دون الله او دعای دا ولې عبادت او دعا دی یاد کې یو کړی دی چې کم ځای کې د کرام د ابو عبد الله شغه به ولان او مراتبتینا اکثر رد شرک فی الدعاء او چې بل نام کوي غیر الله بل نام او بل دا دعا او ا دعا او مخه العباده دعا دی عبادت مانځ دې او درم دلي اخلي او دلهته لازارته خل کوم چې پیدا کلې تا سه من تواب د خاوره او من نې بیا د نه بیا چکی نه بیا یو خ کوم را بعض تاسولاه په حالت دماشلی ک بیا د دفاره چور تا سوځ خپلیته بیا باقی پرې د تاسو د د دپاره چې شته سو بو ډاګه او بعض ستا سونه سوود چې وفا کولشي من قبللو مخکېې بډ نهلیتهلوغو او قیدا کار صدا پارا دید پارا چور تا سوانی ٹیمو کر ریتہ او خام ہجتا سوان کل نہ کار واخ لے وہ الذی دل اللہ تعالی سلورم دلیل عقلی دا اللہ تعالی ذات یو ہیو میچ جو نیکول ک کول گئی پس ہر کلا چی را دو کی دیو کار فینما پس بے شکا یہ خبر دادا یقول و یریتا ای موجود شن و موجود شی الم ترا زجر کله چې جاګړه کای پایا تونه د کې کم طرف تا اړه ولې شیدي الزینا چې نسبد درو کو کتاب په توحید تا دو بما ارسلنا او توحید تا ارسلنا به رسولنا چې را لګل موږ په باندې انبیا خپل پس زړه دا چې چې د ذلت اغه پټي فی اعناقهم پس ټونو د کې وی وسلاسل او زنجرنا و الصلاسلو او زنزرونا ا زنزرونا به پخپوده دای کی یو صحابو نا را باخ کله شی فل حمیمه بیا پور کی یو ژرونا سے زله بشیدای بیا به او ویل شی دای تا چرته دی عام ابودان تا چی تاسو چی صدر مون ګرزل ما سی واد نا او وای دای جی زلوا عنا رخشو زمنا رخشو دی رخشو حاللو زاللو اویدی زاللونا رو شوو زمونږنا بل لامنا کو ندو بیاوه پوره او تفسییل ترتی به سرور اامې معکلو اات لمبر طییس کې چې دا جوابوونهديی کم طریق سره بهوررکئي زاللو او به دی لو رو شوو زمونږ نه بال نو منگا چې بلو من قبلو مخکې د نا نی سی ش دارنګې ګمره کې اللله تعلا کا فال زالی کم دا دا خدایانو دا باطل پرست خدایانو رکی دل دا ولی زالی دا پا سبب دادی دا پا سبب دادی چه ویتاسو چه تا کبرمو کلو پا زمکا که نامناسب و بیما کنتم تم رحون او پا سبب دادی چه ویتاسو چه تا کبرمو که پا زایر باندی تفرحون فرح آ تا کبرتوی چه زرک راشی زرک تم رح مراح ا تکبر توای جا په ظاهر باندې وی الله او بویل شي دیتاله اخر شي تاسو دروازو د جنن ته امه شوی تاسو پای کوسیدونکو فاس ډیر بعد د اغازه یو ټکاناند تکبر کوونکو فاس وبر تسلین ولسلام ته صبر kawa به شکوا د الله تعالی پس یا با او خیو من غتا تاباز عذاب شواده کوم غد د سره یا با وفات کو را پس خاص من دا یور جون واپس پکلی ګوره یا بتا تاباز عذاب او دنیا کې یا بتا واخل نو د مرغ نا پس لیدل نشته دی دمرګ نه پس لیدل نشته دی دمرګ نه پس لیدل نشته دی نو چې یو یو هیڅ د هوا سو منتفی شو نو بل هیڅ عربه منتفی الله اکبر نو اورې دلوب نشته پس دمرګ نه پیغمبر نه اوري او, او نه ویني او دا اس ګستاخی نه د دې ته چې سو ګستاخی وای نو دا لیونی دی او پويګنا ولاقد ارسلنا ولا قد ارسلنا او تحقيق سره ليغلومغا رسولان انبياء اکرامہ ہکستانا منھم میں من انھمن قصصنا بعض داین اسو دی چھ بیان کریمغا پتہ وان دے او بعض داین اسو دی چھنی بیان کریمغا پتہ وان دے وما كان للرسولن ايات ايات ندی مناسب دی پیغمبر نشتے اختیار دیو پیغمبر چرات لوکی پموجزا بان مگر حکم د اللہ تعالی پس ہر کلا چرا شاہ حکم د باری تعالی پر سروکریش پرشتیا او تاوان یان بشی دا هغه وقت کې باطل پرستا الله الذي بينزم دليل عقلي دا الله تعالى ذاته چې ګر زولې تاسو سره پارا سار وی پارا چې سوار سوړلو کې تاسو مينها دا غینا وا مينها تا کولونه باز دا غینا تا کولونه خوړې تاسو ولکم فيها منافع تاسو سره پارا پای کې فوائد دی ولې تبلو الیا حاجهن او دې پارا چې ورسي تاسو په دې سارو باندې آيو حاجتا چې پسیرو تاسو کې دې او عليها او دې سارو باندې مالون اسواراول شیتاسو گور اسوفو فائدے ذکر کلو و منھا تاکلن دیمه فائدہ ولکم فی منافیو دیمه سلورم فائدہ ولتبلو علی حاجتن فی صدورکم سورہ نال کی ذکر کلو گنا چتاسو ا غذا زان په بیا ل کې الہ باغ زای ترسه ماناسو اغه او بیا په دې سارو ته په اسانه باندې سي و یری کوم او ګور او علیها دای پنځما واليها والل فلک تهملون دا فائدہ او نعمتو ویو ریکم او او خیطا سو تا آیاتی نخیدر قدرت پل پس کمی او دن خود باری تعلانا انکار کوئی تاسو افلا می سیرو آیا دای نگرزی پزمکا کی چوگوری سرنگی شو انجام دا کسانو چی مخید داینا کانو من هم دیر زیاد واسارن او پا کرونده که پا زمکا یا واسارن پا نخو نخانو که پا زمکا که فما اغناعن هم پس دفنکلو دغینا ما اغشیر کنو کانو یک سیبونا چه دی کسب کول فلما جاعت هم پس هر کلاچی رال اغیطا انبیاد اغیب واضحا دلالو سرا پریهو بما اندو من العلم شو پا اغمالو اونر بانده چهو دی سخا من یا پاره علم باندې چودې څخه نه لاله علمي د علمنا مانسو چې کوم علم د دای خو هغه دروغ کی صحیح و غیره هغه دروغ کی صحیح په غوښالي وکړه او د انبیای کرامو اوازه دلالل هغه پری خدل د زمانه د جاهلیت یو ظلم دامو. چې هغه صاحب انبیار علل او نصوص قطیبه پیش کول دا غي په مقابله کې با اغی داس کول چې دروغ او کیسې او غیره કહانیاں نه دابه راغستې او غیراتی محرفه هغه به راغستل او پاغه باندې به دغی مقابله کوله وسوم داسې دي زمانه د جاهلیت بیا ژوندې ده د نبی علی صلواۃ والسلام په زمانہ کې دغش یو الله اکبر په خوانو متنو کې دغش یو چې به داسې کوله دروغ کیسې باندې مقابله د نسق قطعی دا الله دا حکم دا به کوله وسونداسي کوي دا اوسم موجود دي چې کله ته وای استشفاء من قبور الاولياء والانبياء دا نارواده دا, دا جايس نه ده نه ده بداسي کوي وګور کله جاء الاعربي ورما بنفسه بقبر النبي عربي راغ دا یو دا یو کا دا دروغه کیسه به راغستي او دا به کوي چې عربي راغې چې توته الله توحید به نه ګورا پلان کیځای کی کې دا کار شو چې پلانکي سړې روانو او هغه چې کوم دي نو پلانکي خبر نو تدا سي اوازو شو او پلانکي ځای کې دا چل شو دا د دروغ کسي به جوړي کړي هغه سده پارا دېره پارا چې ده حق مقابله وکي یا عبارات محرفه هغه برا واخلي او ګوره پلانکي کتاب لیکل له پاره کې داشته او ګوره پلانکي لیکل له پاره کې داشته تحریفونه پکېونکی خپل او بیا راړي گنه معنی دیای که فریحو بما ما اندهم به ما مراد مال وغیره دویه معنی فریحو بی ما من الیلمی یعنی عبارات محرفا اغا و سرو پا غی شو یا تکبرو عم ما اندهم به معنی با, با معنی دا عن او فریحو پا معنی تکبرو تکبر کودای ځانه غټو غنو د اغه سنا چې د انبیا سره و مینا ل علم د علم نه انبیا سره چې کوم علم آسمانو دا غنه ځان غټو غنو الله اکبر وسمداسي و هغه کاوچا پیر شو بیم په دای باندې ا زاب کانو به ستاسو جوړې دا لري په ورته کې کولې فالام مارو ار کالا چې اونې د یازاب زمنګا ویه امانه بالله ایمان درل موږ فالا طلب نه یې کوي او انکار کوم موږ پس باندې شو موږ هغه سره شرکون کې پس سنا به فالام یا کویان پس نو ایمان د دی پس نو چې فائدور کړه وی دی ار کله چولید دای عذاب زمونګه سنت اللهي طريقه الله تعالی دا هغه چې رشیدا پبندګانو دا کې او تاوانیان شو په دغه وخت کې کافرانو کافرانو تاوانیان شو ولې چې کله عذاب نو بیا ایمان صفای د ور بیا کې ایمان راړو نو غی ایمان مقبول نو بیا بسم الله الرحمن الرحیم وا امتیاز صورتو صورت سورت ممتاز په دې قول د باری تعالی باندې چې عالم خیانتل اعین دسترګو په خیانت ګره الله په ویګ کې تاسو د موحدین او خلاف اشاره کوي دارنګي صورت ممتاز په بیان درا جولې مؤمن باندې دارنګي صورت ممتاز په دې قول دا غ باندې چې او فوز امر الى الله ان الله بسيرم بالعباد دارنګي لفظ د دا جدال سلور پیري ذکر کو په دې صورت ممتاز هو دارنګي دعا د دا پرشتود مؤمنانو د پارا په پا دې صورت ممتاز هو دارنګي قول د دا فرعون ته دې دین د پدې صورت ممتازو تارنګي صورت ممتازو پدې باندې چې په پیرونیان باندې اور پیشکیږي پیرونیان پور پیشکیږي تارنګي صورت ممتازو پدې باندې چې درځول مومن خلاف کم مکرونه کړو اغه لا بچړو فوقا الله سیئات امام سیئات امام داغین اللہ کرو داغین الله بچ بچړو بسم الله الرحمن الرحیم حامین تنزیلٌ من الرحمان الرحیم ما ګورئ دا سورۃ مکی سورۃ ده ترتیب د قران کریم کې 41 لمبر ده پس د سورہ مومننا او ترتیب د نزول کې 61 لمبر ده پس د سورہ مومننا 61 لمبر نزولان یو شانته ده نو ربطونو ته زیات ضرورت نشته دولو کی ترغیب الی القران التام ترغیب الی القران دارنګې التا مسله توحید نو دلتا اعتراضات اربا دارنګې التا اقوام مهلکه ذکر کړو نو دلتا داغه علت ذکر کای چیکانو بیااتینا یج حدون دای زمون دعاتونه انکار کړو دارنګې الته وی فتبارک الله برکت تو عل الله څون 60 کې بدلتاه اسمه کې اسمان تاسو وګورئ دا برکتونه پکې چا پیدا کړي دي او وګورئ ده هامي موکي دي زاین تر احقاق پوره دي یو له سې اعتراضونو دف کوي او جوابات کوي یو له سې اعتراضونو سلور په هامي سجدې دي صورت کې درې په سوره شورا کې یاو په سوره زخروف کې یاو په سوره دوخان کې او یاو په سوره جاسیه کې او یاو په احقاب کې دا ټول یول شو دا ټول یول شو الا دی یول سو اعتراضات او هغه جوابونه کوي په دې سورث کې څلور سوالونه دغه جوابونه داوت صورت آغا بس هم دغه دا چې دفعید سوالاتو دا څنګه چې ما تاسو تمخ بس دفعید د سوالاتو په مسالې توحید مقصد د صورت بس دا شو چې په مسالې د توحید کم اعتراضات واردېږي داغه جوابات خلاصه د صورتو صورت صلور درې بابونه ده اوله باب د 24 نمبر آیاته پورې او دې کې اوله شبهه داغه جواب او بیا ترغیب ال القران او بیا صلور دلایل عقليه او تخفیف دنیاوی دیم بابو ا په آیات نمبر 25 نا تر 43 پورې پاره کې د دویمې جواب او بیا زاجر او تخفیف 26 نا تر 29 پورې او بیا بشارت عل الاستقامه 30 نا تر 33 ترغیب توحید تا او طرق د تبلیغ ذکر کوي 33 نا تر 33 پوره او ددلایل عقلیا 37 اور 39 کې او زجر منکرین له قران تا ا 40 کې او تسلی نبی علی صلاتو السلام تا بیا بل باب درمو اغان دایات لمبر چوالیس تر اخیر پوری او پایی که دا سلوره او دا دره می شبه جواب او دو دا لائل عقلیه او زجر پا شرک بانده او زجر پا منکرین دا قیامت دا پا منکرین دا کتاب پایی بانده زجر اعتراضات کم کمو اول اعتراض دا سالور اے ترا ذات دارے ستا نہ خبره سٹاپ خبر نہ پوی گنو پ خبر جواب انما انا بشرو مثلوکم زغو سٹاسو گنتا کہ پیغ... سٹاسو گنتا انسان یما او سٹاسو پ جبہ کہ کی... تاسو سٹاسو سٹاسو پ جبہ کہ ام بیاور نہ پویگی دارے جواب د دا دویمی شوبه جواب یرا خوب کی راضی او خوب کې راځي خوب کې مو یاري چې کلامنګ نظر او نیازونه خوب کې راځي نو ایدار زول آشنا دی شیطان دی آغا زول آشنا دی راغله مخه په یوسو گمراه کولی اوسته په بل څه گمراه کړي تاره دی داغه جواب آغا آیت نمبر 25 کې وقیذنا لم قرانا فزینولو ما بینایدیہم و ما خلفهم د رما شوبا او داغه جواب یا را داوید زان نه جوړ کړي دی دا قران د زان نه جوړ شوی دی نو داغه جواب ولو جعلناه قرانا اجمی لقالو لولا فسلت آیاتو کدا قران ما غیر فصیح نوی را لګ غیر فصیح را لګلوي بیا هم دغه اعتراض کو ته اصلي کیه دي څلورم سوال او داغه جواب سالورم سوال دا چه دا کتاب حق ده نو پا دی اختلاف والیو شو نو دا جواب پانتالیس که که اختلاف سبب دا باطلی وی او دا باطل فرستی وی نو تازو موسال سلام منهی او دا او پا کتاب کیم اختلاف شو نو بی آغی تا هم باطلو آئی کنا دا سالور سوالات او دا دا, دا دفقی او نور سورت اغا سان ده حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم نازل دل نازل دل دی دی طرفا در رحمن آم مہربان بادشاہ در خاص مہربان بادشاہ نا کتاب دایو کتاب دے تفصیل سر بیان کلیشوی دی آیت د دی دی قرآن لستل دی دی پارا بی جبا واضحا که لعل قومی آلمونا دد پار دعا قومی آلمونا چغی انا بت لری بشيره نه زیره زیره وررکون کې ونه زیره او یاره وررکون کې پهار اک سرون پس اراو کااک سر دی فه هم لا سماونه په ناوری قآنو وقالو کولو بونه في کنتن داول سوال جوابه وقالو اوویللو دی کولو نازلوونه زمګه ااکتن په فردو کې ما دا اسنه چې بلې منګه ته وفي زارېناو په غګو زمنګه کې وقرون بوج د و من وبين بيننا او با ما ب زګپ په ما بستا کېپار عمل اننا نعملون فسامل كوت اننا حاملون بشك من يعمل كون كي تخفل عمل کو د قران درس کو خ او مون به خپل په عمل اعمال وو لکه د نن زمانه خو مون به خپل په زالې حال د کیو دیای کیو نزدې کله نو قران درس په دنه کې دو او هغه به بهر په اک ټایم د په زالې تعلیم کو چا ته غوړه د قران درس کی هغه ته دی دیکې کومه فرق نشته وی بلکې قران له زیات مقبولیت نشته او په زالي اعمال له زیات مقبولیت ځکه چې دا ټوله دنیا کې خور شوي دي نه دا دیکې کومه فرق نشته فعمل لنا عاملون یذلمو پردو کې دی پویګونسته په خبره جوابو کولوایا انما بهشکه خبره ده دا انا بشر مثلکم زما یو انسان ستاسو په یو ها وای کول شي ما تلیا وای پد دیوان دی تشیشکا اجتر واستا سواجتر روایه کیو دے فست تقیمو الیہ فست برابر شیدک کی توحید د باری تعالی تا واستغفرو بخشش وغڑید دی اللہ تعالی نا او ہلاکت دے پار د مشرکینو انما انا بشر مثلکم استاسو پشانتم استاسوجب ستاسو د توم ول نہ پویگے خف وئےگے خف وئےگے اوسم دا دال زمانے د جاہلیت گوری ظلمو یارا نه پويګو بس نو څوکو ستا په خبره مونږ نه پويګو شعيب عليه السلام تم دک څه ولیو ویارا مونږه ستا په ډیرو خبرو باندې نه پويګو مونږه ستا په نه نه کو ک ما نه کو ک ستا په ډیرو خبرو نه پويګو اوس باندې راشي یاره ته درس کې ما با درس کونیو حضرت پراغه یاره زره د په درس نه پويګما دا پلان کی ملګری درس خدای داغه پاغه پویګم د پنینم پویګم ما کوي ته ما دل زو ستنیوم نه دی زما پاغه زکه نه پویګي دا پزور ځان نه کړی دا, دا زمانی د جاهلیت یو ظلم چا یې بس نه پویګو نو نه پویګو لا کوسترا شتال یالا مونکو بزغو یان یو نو وګیان یو بهشکه غوایه ده دوخ بو وګیان یو جی خریو خره نه پویګو جی بهشکه چې خارې چې په قران نه پویګند خرنا ولنه پويږي سپا پختو کې د تخاي او بيام پنه پويږي دا له زماني د جاهليت او ظلمو وسوندکره الَّذِيْنَ پہچان د مشرکین او څنګه بيژنې الَّذِيْنَ كَسَلَو يَلَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ چې نو ورکې د زکات عام زکات يا مراد يا تسکيه د نفس مراد ده لاک عبد الله ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہی نو ورکئی دی زکات ایمان الله یقولون لا اله الا الله د خپل نفس زکات نو باسی لا اله الا الله نو وی و دی پا دی دی کسان کسان دی دی او دی یودې په اخرت باندې مکافیرون د انکار کوونکي بشکا کا سان بشارته بشکا کا سان چی من رالو عمل وکنه ک د پر اجر ده نه ختمیدونکه قل و یا اعیدنکم آیاتا سول تکفرون خامہ انکار دلیل عقلی لمبریکو آیت آسو انکار کوایی ایا تاسو انکار کوئ بللذي پاس ذات باندې پیدا کړې دې اس پیدا کړې د ځمکه فیاو مینه په دوا ورځو کې په دوا ساعتو کې وتجالو نو ګرځوي تاسو دا غد پاره انداز شریکان د رب دې د مخلوقات دو ام اسم... دا دا و جعل د دلیل هغه ګرځوي لې فیا په دې ځمکه کې رواسیا غرونه من فوق ادب براده دینه و بارک فیا او برکت یې چوله په دې کې وقدر فیها اقواتها او انداز کړې دې په دې کې اق... قوا تہا وقت ناد دے اقوا تہا روزی دے روزی دے اگے پدیکے اندازہ کڑے دا فی اربعہ ایام پھ پورا کولو دسلور رزکی دا معنی بو کرے یا دکې پھ پورا کولو دسلور رزکی هو دا روز تشتہ جوم بیعش کال لتا دفا کوم ګر بلکې نو ددیانو اور ګورم کدا پورا کاول د سلور رازو کې نو آی نو تعارض راځي ګوره مخ کې او معنی نو چې وقته را فیا کواته فیر با تایم ا سلور داشوي نوشپږ شوي رستو بیاوي فقزا ونسبه سماواتن فیا او معنی نوشپږ او دوسو اته نو چې اته شي نو بیا ک نور زاین توغور فی سته ایام ذکر کای او دا با دلتا تشی د زمه کې د اسمان پیدایشه نو تاروز راځي ظاهرن خو اصل کې علماي کرام ذکر کوي عبارت دا څه اصل کې فی تتمت اربعۃ ایام او اندازہ کړی دی اغیلرا او اندازہ کړی دی په دزمه کې رزقونه دا رزقونه دا پا پورا کاولو د سالورو راځو کې سوا للسائلین سوا <تصف> پا دا سحال کیچ دا سلور رزی برابر دی د پارا د کاون کو یا اس تاوت یا دا برابر شویدی دا پا برابر کی دوسرا د پارا دسوال کاون کو لیس آئلین مطالق دی د سواعن پوری مانا حاضد تفصیل و سواع دا تفصیل برابر دی د پارا دسوال کاون کو یا قدر فیها اقواتها لسائلین لسائلین مطالق دے دا قدر فورے او سائلین مراد محتاجین مانان دا ذکر دی منگا پا دیز مکا کیا غروزی دا غی دا پارا دا محتاجو او دا سلور رز بلکل برابر پا کې که سلور رز کزمکی معملا فورشوا دا مطلب یا حازت تفصیلو لسائلین هذا مفتدا موضوع هذا للسائلين يعني دا تفصيل دا سوال کوم کو د پاره ده ثم استمد دليل عقلي ثم استوا بي قصدو کاسمان تاوي دو قانون پدا سيال کې چودا لوګي د لوګي په شکل باندې او فقال لها وللارض اتيا فقال لها فسويدي تا اسمان تا وسويدي اسمان تا او زمك تا اتيا اے تیا را شیطان سو دواړه تو ان په شاله سره ورکه یا مجبورای مقصود اظهار د قدرت د باری تالا ده قال تو یغی اتینار تو یینات تابیداری كونکی فاقظ وا حنا پس پرهکلاغه لرا سبع سماواتن دسلورم دلیل عقلی سبع سماواتن واسماننا فی یومین فدوارزکه وا اوحا او حکم او کا فی کل فی پہاړی او آسمان کې امره مناسب کارونه د دغه آسمانو یا پېدای کړو پههار آسمان کې مناسب کارونه دغه و زیننا سماکه استکلم گا اسمان د دنیا پستورو باندي او حفاظت کړم گا په حفاظت کولو سره او دادا بادشا بادشا دا د زور د زور اور بادشا په بادشاه فاینعرزو تخفيف دنیاوی پس کچاره دای مخ اړای د کیت کتاب د الله تعالی یا یاد توحید د باری تعالی نه پس اوایا انظرتكم او مې راولای تاسو سوايقا تندا غتن یا روم تاسو لرا سائیں قطن دا تندر نه په شان د تندر دا د یا نو د سمو دانو ور کلا چرغلی او من ی تام من پس ممباین ایدیما ممباین روان دی دا, دا غینا ومن خلف مورستو دا غینا کثرت ته اشاره د مخ کی رستو انبییا یعنی ډیر انبییا راغلیو په دې مثال چې تاسو بندگی مکو ایلا الله مگر دی یو الله قالو نو ویلو دی لو شع ربنا لانزل ملائکا دا سوال لو شا اربونا کچاره خو هوي د پروردګار سمګه خامخار علی گلی به یو پرشتہ لره پس مونګه په اغه توحید باندې چر علی گلی شوې تاسو کافیرونا انکار کوونکو منګه پاغین کار کوو منګ نهمنو دا توید پا را گلیو با دا من من پا ان بیاو کې دالیلو چېڅنګه پای عذا راغلیو ورې خبردار په تاسو باندې بهذااب را شي ف معدون اوس تفسییل دما قبل ف معدون پهسهه چېیوو عادیانو په تک برځانې غټکنلو په مکه کې نام موونه سبه و قالو او ویللی و دی من اشدو مننا سووک د ډیرڅخه زمونږه په قوت کوې اوله یارو آیا غور نه کوئ آن الله چې ب شله تاله آغا ذاته چه پیدا کلو اغی لرا و اشد منهم قوا چه اغی دیر سختو د دینا پو قوت کے وقا وکانو او اغی پا آیاتونو علد د حلاکو وکانو او اغی پا آیاتونو زمگ بانده چن کاری کونو ما اغی حلاک نو تاوام تباکم فارسلنا پا سراو لگل منگالیم پا آئی باندی ریحن اوائیخا سرسران تیزا اوازوالا تیزا اوازوالا ریحن یخا و سرسران تیزا اوازوالا فی ایام نحی پا آغا رزو مصیبت که پا دای باندی دا مصیبت وی یا پا رزو ناکارا که ناکارا رزی په حق د دا دای که که که نور چا دا پارا نا. او او رز عذابو د شورو دراز نه شورو شیا او تربل شورو pore په عذاب دا دا دنیا او مفسرین ذکر کړي لینو ذيقهم د لپاره چوسا کومګالیت عذاب د شرمنده گئی په ژوند دنیا کې هم ها عذاب د اخرت آ ډیر شرمونکې ده او د دیب امدادونو کړي شي وا اما سمودار چې سمودانو پس لار خودل بیان کړه او مونږه اغیتا په طرب د حق پس دای غورا کړه اغ گواره کلونواله یعنی کفر آلالهدا پی ایمان پس اونی و دیل را تندر دا عذاب د زلط پس سبب دا آغا چودهی چه کس بی کاؤ و نجی نالزی ناو نجاتور کمگا کسانتا چیمانی راوڑا و کانو بی آیات ناو پایاتونو زمان بانده نهنج و... و... لزینا او ننجاتور ک منګه کسان ل را چ معې او وغې یتفونه چې یاېدل یا یتکونو چې پرزګارو یا ی کوونه چې سانې بچ کوو د شرکه یاو وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَوْ پاره ځوانې چې جامه باکلې شي دشمنان د الله تعالی په طرف دور باندې پېو په همي پس دی ډالي ډالي باکلې شي حتا اېځا ما جاءه تر دې پوره چې کلرا شي ته ما زائد دی تر دې پوره چې کلرا شي ته گواہی به کوي په دې باندې است غو غو نه د دې یو سترګې د دې یو سرمن د دې په چې د عمل کاو وقالو او وي بدې لجلود مخلو سرمن تعالی ما شاهدتم سوالینا په منګه باندې وا قالو او وای دی دای وړ خپل سربن تداش کی دی لاستا چبشه چبشه په دا کی چبشه چبشه اغیبو توئی ان تقن الله <سؤال> الذی <سؤال> گویا کلیو منگا الله <سؤال> هغه ذات چې گویا کړی دې هر یو شی او هو د الله <سؤال> تعالی خلاقکم دې الله تعالی پیدا کړی تاسو لره پاول زلبانه خاص دې الله تعالی واپس پکله شی تاسو ټول و ما کنتم او نہ بای تاسو تستاتیرونہ پټ چپټ کله صحیح څه د دینا چګوایو کې پتا سو باندې وګونستاسو او او نس ترګيستاسو او نو هغه سرمنستاسو لیکن تاسو ګومان کولئ چې بشک الله تعالی نه پويږي پر ډیرو هغه سبان دي چې تاسو عمل کوي تاسو ایگی نی که اللہ پا دیرو آسو بانده نپویگی. سباک در بانده گوائی کئی کمی سترگوز کمی سرمنی نو د دینا و تاسو سشیب پت نکڑی شئی. دنیا که تاسو دا گمانو چی گنی بس اللہ بے خبر دی اللہ اکبر دیکی رد ده پا پلا صفحو بانده چی اغیو ای عالم ده پا کولیاتو بانده جوزیاتو پتا اللہ تنیشتا ده. پتا خبر نیم ذین دوه ډس کړه وذالیکم او دا ځو نن کوم لذیذ ونه ګمان تاسو او ځنن تم چې تاسو ګمان کړه په خپل راباندې ار دا کوم هلاکه کړه تاسو لرا اوله نتیجه دی ګمان تبا کړي دویمه نتیجه فاز به تم په شوي تاسو منل خاسرین د تاوانيان نه درېمه نتیجه فایاسبرو کسک چرې د صبر کینو پس اور ټکان نه داد دید دا دا دا دا پارا او کچرې د طلب د پخلا کې دوکوي نو فهمه منالمعتبنا پس ندی د پوخلکړې شونا وقیزنا لهم قرانا د وینبا او دغه جواب د دو دوی مې الله اکبر او سره زاجر سره توحیدنا موریزین د قرانته او بشارت علالاستقامات ترغیب الالتوحید او د ودلایل عقليه او صداقت د قران کریم او زجر منکرین د قرانته دغه مې شوبه یار حب کې رازي الله ويدا شيطان دي شيطانو و قيذنا او مکرر کړي دي مونږه له ومن او مکرر کړي دي مونږه د دې لپاره دوستان فزینا قرانا دوستان شيطانان دوستان د شیطانانو فزایرو پس خسته کړی دی غی له هم دی دا ما اغه شهوات او ایبای نه دیم چړوان دی دینه و ما او اغه انکار د قیامت خلف او مو چرستول دی دینه و حق او ثابته شوې ده په دې باندې وینې د عذاب ف اغه امهتونو کې یا ما اوممن سر د اغه امتون نا چتیر شوې مخ دینا ده دینه د پیریا نو دین سانان نبی شکا او اغه ایتوانیان وکال <تصح> الله وقال الذين زجر ده مورز دو قران ته چې قران نه ما اړاي وقال الذين او ويلو کسانو کفرو چې كفرې كړو يا ويلو کسانو چې كفرې كړو ويلو آگاسانو چې كفرې كړو وګمغدي تاسو د قراني كريم قرآن قرآن قرآن ته او شور او کې په دې کې هم هاچ تاسو غالب شي شور کوي پدې کې علي شابه شور شوروکي او چې غالب شي شور جوړ کوي وګره وګو تا کینې دای الله اکبر اوسم چې کندې نو دکسي چې کلا ته مصالکه او دا کې چې د شېتانا ن او دا شېتانا د ګمرا کوي کوبونو کې ولا راځي دا سه دا سه دا سه او دا غیر رد کې چې دا مساله چه کوم دا د توحید حق دا و قرآن بیانه نو دی برای شو دی قرآن بارا دا دو زمانه د جاہلیت یو ظلم دو قرآن لستلف وقت کی شور کول شور کول دار دا کافر خویو خاصلتو او دا باغی کولو او سمدائی او مفسرین کرام ذکر کئی وی اغیب داوی مانا وی دادا لکا تسحیل ذکر کئی اووین المانا لا تسمعو ایلیه و تشاغلو عند قراءته برفع الاسواد و انشاد شعر و شبه ذالک حتی لا يسمعو احد وی دا اغیب سوی وی الی وقت قران قرآن تامک او دا دید قرآن پا وقت که آوازونا چه کم دیو چت کئی او شیرون شورو کئی چې څوک دا قرآن واو نوری دا, دا زمانی د جاہلیت نو یو زولم اوس د دې یو کنے دي چې د دې در درس شروع کې نو چې مبتدعين نو نور هره کوڅه قتاشوا نو ناتونه په لوټ سپیکر باندې ولاګي یو په اف مو باندې ای په ملګولي ټوله شپه او پاره کې ناتونه لګولي دا د دې لپاره چې کم ضعیف ولعقیده مسلمانان دي اغه دوک کې چې د قران درس و نوري دا اوسم دي ويره زمانی ترق وکړه ترق کی کړه د کنه په کفر کې کړه د کفر کې ترق کی ترقی. ڈانیں گے اللہ ما خازینم زکر کئی چا عبداللہ ابن عباس پوئے وال غو مانا باؤ کولا